Аудіокниги українською від студії «Калідор». Клайв Стейплс-Льюіс. Цикл «Хроніки Нарнії». «Остання битва». Розділ перший. На озері Чан. Це трапилося в останні дні Нарнії. Далеко-далеко від ліхтарної пустки, поруч із великим водоспадом, жив був такий собі облизян. Саме так, сказати, що він мав, пане, скажеш, а втім, вирішуйте, друзі, самі. Був він такий старий, що ніхто вже й не пам'ятав, як і коли з'явився він у тих краях, а ще був він найхитрющим, найогиднішим і найзморшкуватішим за всіх у лісі, таким, що й уявити собі неможливо. А мешкав він у маленькій хатинці під стріхою із листячка та гілочок, яка гніздилася в розгалуженні великого креслатого дерева. А звали його Круть. Із сусідами у нього якось не склалося, Бо і сусідів, власне кажучи, не було. А не було тому, що майже всі розумні звірі, а так само люди, а так само і гноми, чомусь той ліс оминали. Та хай там як, але був таки у нього один сусід, а можна сказати й друзяка. Віслючок на ім'я Верть. Принаймні усі вважали їх за друзів. Та якщо б ви мали змогу придивитися до тієї дружби, ви вирішили, що ніяка то не дружба, а просто круть попихає вертем, як йому заманеться, а той при ньому такий собі служка. Усю роботу виконував саме він. От підуть вони, бува, по воду, набере круть води у шкіряні бурдюки, закине їх вертю на спину – а той уже тягне їх на собі додому. Або ж, наприклад, знадобиться їм щось у місті, а воно далеченько, аж за річкою. То саме верт трюхикає до міста із порожніми мішками, а потім чвалає додому з мішками набитими харчами, що їх вторгував круть. А вдома круть їдав всі солодощі, бо, як він сам казав, «От не можу я харчуватися травою і будяками, як ти, мій друже Верть, тож, бачиш, і доводиться крутитися, аби перехопити то те, то се». На що Верть бува відповідав йому? «Та бачу, бачу, а вже ж, друже». Верть ніколи не скаржився, бо розумів, що круть хоч куди розумніший за нього. Тому вважав, що той взагалі робить йому неабияку честь, товаришуючи із ним. Та інколи навіть у нього уривався терпець. Та щойно він розтуляв рота, і як круть одразу ж йому того рота затикав. «От хто з нас краще знає?» – спитає бувавін і сам таки відповість. «А знає той?» То розумніший, а розумніший тут я, а ти телепень та й ході. На що верт тільки зітхне. А вже ж кручу. Ти в нас розумний, а я хто? Телепені є? Та й піде робити те, що йому круть наказав. Одного весняного ранку Двоє приятелів вирушили на прогулянку берегом озера Чан. Лежало те озеро біля підніжжя скелястого пасма на дикому заході Нарнії. І з тих скель падав у Чан великий водоспад, що ревів так, на чистого краю озера вдень та вночі йшла злива і нескінченно гримів грім. А з протилежного боку з озера Витікала одна єдина річечка, яка далі за течією, набравши сил, перетворювалася на найвеличнішу ріку нарнії. Через водоспад вода в озері постійно пінилася бульбашками, танцювала в коловоротах та вирувала, наче теварево кипіло у великому чані. Звідси озеро й взяло таку чудернацьку назву чан. Подейкують, що найкращий вигляд водоспад має на весні, адже тоді він набухає талою водою із далеких гір за межами Нарнії. Отож, саме ранньою весною, коли у західних землях сходив сніг, і вийшли наші приятелі на прогулянку та почемчикували до озера, аби помилуватися краєвидом, аж раптом... Круть тичнув пальцем у напрямку водоспаду. «Дивин, дивино, що там таке?» – запитав він. «Що там, що от таке?» – здивувався верт. «Та вон, дички, вон, жовтіє щось просто у водоспаді, а тепер знову пірнуло, а тепер знову пливе. А що воно там плаває? Ми повинні з'ясувати, мій друже». «Так от уже і повинні!» – спробував було заперечити йому Верть. «А вже ж, а вже ж!» – відказав Круть. «А що, як воно раптом стане нам у пригоді? Тож, мій любий друже, доведеться тобі лізти в воду, аби витягнути оте, що там воно таке на берег, та й роздивитися, що воно таке та й до чого». «Мені? Лізти в воду?» аби принести те сюди? Сумно перепитав, придучи довгими вухами віслюк. А вже ж, бо іначе як ми роздивимося, що воно таке. Знизав плечима сердито круть. Але ж, але ж, вперся було віслюк, чи не краще було б тобі полізти у воду, бо це ж, Тобі кортить довідатися, що воно там таке, а мені якось не дуже. До того ж, у тебе є пальці, то ти у нас хвацький, не гір за тих же людей чи гномів, а в мене що, самі копита, що ти ними вхопиш? Ой, не чекав, не чекав я від тебе такої відповіді, скрушно зітхнув Круть. Від когось іншого хай так, але ха, тільки не від ліпшого приятеля. «А що я такого сказав?» – запитав Віслюк тремтячим голосом. Він відчув, що чимось дуже образив свого друга і поспішив виправдатися. «А я чого? Я тільки того, що намагаюся загнати мене в холодну воду! Ніби й не чув про те, які ми мавпи, слабкі здоров'ям і що нам спіймати застуду, як іншим чхнути. Гаразд, гаразд, я полізу. Дарма що в мене й так зуб на зуб не попадає. Я полізу. Нехай я застуджуся та помру, нехай мій друг гірко пожалкує про це. І ще мить і круть ладен був розридатися. Ой. «Не плач, друже мій, не плач!» Напівзаволав, напівзаридав віслючок. «Проте я навіть і не подумав. Ти ж мене знаєш. Телепень він, телепень і, я. і Для нього й однієї думки забагато. А тут одразу дві. Через них я і забув про всі ті твої хвороби. А вже ж полізу я, полізу». «А ти й думати забудь про те, аби ноги мочити! Обіцяєш?» Круть пообіцяв, і Верть почвалав берегом. Цок-цок-цок! Він вишукував поміж скель та брил місце, де б йому зайти у воду, аби не поламати ноги. Що ж, холоднеча холоднечою, а скелясті береги теж змушували замислюватися перша, ніж пірнати, Кликотливу пінну каламуть Тож довгу хвилину Верті ще простояв на березі тремтячи всім тілом І все не міг Наважитися на рішучий крок Аж доки позаду Не почувся голос приятеля А, мабуть Таки доведеться мені Оближ Ти ж пообіцяв Я, я вже плигаю Обізвався Верть і шубовснув у воду. В обличчя йому одразу жбурнуло мало не цілий жбан піни. З наступною хвилою він наковтався води, а третя накрила його з головою так, що він уже нічого не бачив. Випірнув він за декілька секунд дуже далеко від того місця, де пірнув під воду. А далі... Вир підхопив його і потяг усе швидше і швидше по колу, доки не опинився він посередині коловороту і там знову булькнув під воду. Якимось дивом він встиг набрати повітря, інакше б йому не виплисти, бо коловорот затягував його все глибше і глибше, і він уже встиг розпрощатися із життям, як раптом його викинуло на поверхню. На силу перевівши дух, він одразу ж заходився гребти в напрямку жовтої плями, яку вони бачили у воді. Та коли до неї було вже копитом кинути, вона, ніби знущаючись, тихенько собі поплевла геть, далі дісталася водоспаду і зникла у вирі. Коли вона вигулькнула знов, плисти до неї було навіть далі, аніж на початку. Так по колу вони й ходили, доки Віслюк уже посинів від холоднечі, набив синців об гостре каміння, і тіла свого від втоми не відчував, коли раптом якоїсь миті йому пощастило, і він вчепився у ту штуку зубами. Ось так зубами і витяг він її на берег, плутаючись у тій штуковані ногами, бо вона виявилася набагато більшою, ніж здавалася у воді. Завбільшки і скилим, який кладуть перед каміном, а до того ж ще вона була важка, слизька і холодна. Хитаючись на неслухняних копитах, він видерся на берег і скинув ту річ просто до ніг свого друга. Сам же став осторонь. Із нього рікою текла вода, але він не мав сил навіть обтруситися. Він лише тремтів усім тілом та шмигав носом. А от друзяка його той навіть і не спитав, як він почувається, бо його вкрай зацікавив віслючий улов. Він обійшов його з одного боку, потім з іншого, потім розгорнув на березі немов той килим і навіть тицьнув пальцем. В очах у нього спалахнув шельмуватий вогник, і він оголосив Та це ж не що інше, як левова шкіра Не, не, не вже Не в змозі втамувати ляскіт зубів запитав верт Цікаво, цікаво, цікаво Розмовляючи сам із собою, говорив круть, вочевидь глибоко замислившись Цікаво «Хто міг вбити бідного лева?» – допоміг йому верть. «Як тепер дізнаєшся? Нам лишається тільки і гідно його п -п поховати». Е, е все ще розмірковуючи протягнув круть. Алев лев був не справжній, себто звичайний, нерозумний, тож не переймайся». Гентам за водоспадом на дикому заході немає розумних звірів, тож цю шкуру носив дикий звір. До речі, то була правда. Невідомий мисливець, звісно ж людина, вполював того лева десь на дикому заході та, знявши із нього шкуру, либонь на трофей, чомусь покинув її на призволяще. А сталося це за декілька місяців до того. Та оскільки відбувалося те далеко за межами Нарнії, то до нашої історії потрапили тільки наслідки тієї історії. Н Нехай так, не заперечував Верть. Нехай навіть цю шкуру носив найлітіший з усіх диких левів дикого заходу. Хіба ж ми не повинні поховати її як слід. Тим паче, що це ж лев... Але в нас сам знаєш хто, отже я думаю... Хех. «Оближ, друже!» – відказав Круть. «Оближ думати! Не ображайся, але думати тобі якось не личить. Ми зробимо ось що. Зробимо з тієї шкури тобі зимову е, хутряну шубу». Щось мені ця думка недовподобель затрусив головою віслючок. Ти тільки уяви, на кого я буду схожий у цій шкурі, немов віслюк у левині, що казатимуть про мене інші звірі. Я не хочу, аби про мене казали. Та що там про тебе казати? відказав Круть і заходився чухатися, як то зазвичай роблять мовпи чим, до речі, вони і відрізняються від вихованих людей. «Та скажуть, яка ганьба, що я, віслюк, напнув на себе левину шкуру, яка не пошана до, до великого аслана, і як таке зухвальство, мовляв, взагалі спало на думку!» Насмілився зауважити верть. «Що я чую?» Круть аж чухатися кинув. «Мені перечить якийсь віслюк? От вигадав, так вигадав. Та нікому й на думку не спаде, що таке взагалі може спасти на думку кому? Віслюкові! Усі ж розуміють, що нічого тобі на думку спасти не може, тому не переймайся, мій друже, і дозволь вирішувати тим, у кого вистачає на те клепок. Погодься». Я ж бо не лізу у ті справи, в яких ти справніший за мене, бо краще за тебе розумію, ти робиш те краще. Саме із цих міркувань я й вмовляв тебе скупатися в озері, як бачиш, недаремно. даремно. То чому б і тобі не ставитися до мене так само, і з розумінням того, що є речі, на яких я розуміюся краще. Чому ти вважаєш? що я й зовсім ні на що не годжуся. Будьмо справедливі, хай кожен робить те, що вміє. А вже ж, якщо так, то так. Краще, лебонь, і не скажеш, погодився Верть. Отож, я й кажу, вівдалі Круть, що саме зараз час тобі зробити невеличку пробіжку вздовж річки до Чіпінгфорда і подивитися, чи торгують там помаранчами або бананами. «Але ж я, я без задніх ніг від утоми!» Уже вдруге за сьогодні вперся було віслюк. «Розумію!» – не сперечався Круть. «Та не забудь, що окрім того, що ти вкрай втомлений, ти ще й мокрий, як рядно, а від холоднечі у тебе і зуб на зуб не попадає». І тобі, конче, потрібно зігрітися. А що може бути краще для зігріву, аніж трухцем, га? До того ж, на Чіпінгфорді саме сьогодні ярмарок. Верт не знайшовся, що відповісти, окрім «гараст», та й побрюхав собі до міста. Випровадивши приятеля, круть і собі почвалав, але не до міста. А до свого дерева, йдучи то на двох ногах, як то робить більшість людей, то на чотирьох, як то робить більшість тварин. Опинившись біля дерева, він хутко почав здиратися наверх з гілки на гілку, встигаючи ще й буркотіти собі під ніс та посміхатися якимось своїм думкам. Удома, не гаючи часу, він вийняв із шухляди голку, нитки, ножиці, бо саме йому виходило братися до справи, на яку не був придатен його приятель, а саме шити. А шити, помітивши, що у нього хист, його колись навчили гноми. Клубок суворих ниток, суворих настільки, що краще було б назвати їх мотузками, він поклав собі за щоку, від чого вона роздулася, так ніби він напхав туди мало не півкіло льодяників. Голку він затис у зубах, а ножиці у жмені. З'їхав із дерева та почвалав назад до ливиної шкури. Тут він сів на впочіпки і взявся до справи. Розправивши шкуру, він на око прикинув, що вона задовга, як на віслючка а от у шиї навпаки закоротка, бо у віслюка шия довша, ніж у звичайного лева. Не знітившись, він відчекрижив частину від тулуба та викроїв із неї довгенький комірець, аби туди влізла віслюча шия. Потім відкримсав голову і знову її пришив, але тепер уже до комірця. Не забув він і про те, аби лишити шворки, аби було, як застібати віслюка на череві та у грудях. Інколи над головою укрутя пролітали пташки. Тоді він одразу ж кидав роботу, роблячи вигляд, ніби він так вийшов подихати свіжим повітрям. Йому аж ніяк не кортіло, аби хоч хто-небудь дізнався, що він там робить. Втім, пташки його не помічали. А навіть коли й помічали, то розповісти про те, що вони бачили, нікому б не змогли. Тому що то були дикі пташки, які могли тільки цвірінькати або ж Отже, пересторога виявилася зайвою. Уже надвечір приплентався Верть. Він, звісно, вже не біг трюхцем. Він терпляче шкандибав, Ледь-ледь пересуваючи ноги, немов справжній пересічний віслючок. «На ринку помаранчів не було», – повідомив він. «Бананів теж, зате я такий виснажений, що мені-то байдуже», – сказав він і впав, де стояв. «Та нічого», – махнув рукою круть. Ти краще, ну, подивися, яку чудову обнову я тобі справив. Вставай, ну, будемо міряти. Та хай їй тій старій шкурі. Заледве зміг підвести голову Верті. Зрання прикинемо, бо мені зараз і підвестися не сила. Який же ти невдячний, друже, який невдячний, аж підстрибнув круть. Та ти, виходить, втомлений, так? А я, виходить, ні? Увесь, якщо хочеш знати день, поки ти прохолоджувався прогулянкою від берега ріки до міста, я не покладаючи лапши в тобі, моєму другові, пальто. Надвечір я не те, що голки, я навіть ножицю у пальцях не втримую, ось який я зморений. І що я чую, заміслів подяки, а? Мій друг навіть дивитися не хоче на витвір моїх рук. Він каже, що йому, мовляв, начхати і що... О, круть, друже мій! Віслюк аж підскочив. Пробач мені мою невдячність. Який же я, Віслюк, я йолоп та й годі. А вже ж я готовий поміряти усе, що завгодно, аби догодити тобі навіть цю... Як ти кажеш, чудову обнову. І зроблю це просто зараз, будь ласочка!» Зараз, змилостивився Круть, стій і не рухайся. Шкура виявилася за важкою, аби накинути її на вертя, як пальто. Та врешті-решт, пихкаючи та відхекуючись, крутю вдалося затягнути її на віслюка якось прилагодити. Зав'язати на шворки І навіть причепити Довгий левиний хвіст Із китицею Відступивши на крок Він подивився, що з того вийшло А вийшло те Що сумна віслюча пика Як не крути виглядала Крізь відкриту левину пащу Жоден із тих Хто хоч раз бачив справжнього лева Ні за що не подумав би на нього А з іншого боку «Якщо не дуже прискіпатися до крою, якщо дивитися здаля, і аби світло було таким собі поганеньким, і якщо не давати віслюку волі, аби той не волав, як дурнуватий, то щоб копита мене тупотів, а головне, якби всі інші гадки не мали, який він справжній лев чи ні, то чом би й не сплутати віслюка із левом?» «Чудовий вигляд, мій друже, просто чудовий!» – мовив Круть, коли надивився вдосталь. «Якби тебе хто побачив просто зараз, він прийняв би тебе за самого Аслана, великого лева!» «Якби мене хтось побачив просто зараз, то був би суцільний жах!» – вже вкотре за сьогодні вперся віслюк. Навпаки, друже мій, «Навпаки!» – поплескав його по спині Круть. «Будь-кому покажися у цій шкурі, і він зробить для тебе будь-що, все, що накажеш!» «Але ж я не збираюся нікому нічого наказувати!» – здивувався Віслюк. «То ти ще не думав!» – заохотив його Круть. «Але гарний радник завжди напоумить, що казати!» Радник у тебе вже є, тож не хвилюйся. Я особисто обміскую, які саме розумні накази ти будеш видавати. А всім-всім-всім тільки й залишиться, що слухняно виконувати наші накази. Навіть королю. О, ми з тобою наведемо ладу на армії. Може, воно і без нас те саме є. «Усе до ладу!» – засумнівався Віслюк. «Що?» – гримнув на нього круть. «Яке там до ладу, коли на ринку немає ані помаранчів, ані бананів?» «Так-то воно і так, але ж якось дуже великого попиту на банани я на ринку не помітив. Може, людям вони не так уже й потрібні, як на цю пору року. Саме людям, а не тобі!» «А цукор? Невже й на цукор немає попиту?» «Хм...» Віслюк облизнувся. «А от цукру? Цукру таки не вистачає!» «Тоді вдаримо по руках! Ти вдаєш із себе ослана, а я тобі підказую, що казати!» <звук> Віслюк перелякався. Які страшні промови ти ведеш, того ж ніяк не можна робити. Може, я й телепень, може, чогось і не кумекою, але ж не настільки, аби цього не розуміти. От що, як з'явиться справжній ослан? Що він скаже? Хе, Либонь порадіє за нас, знизав плечима Макрудь. А що, як не хто інший, як він, сам послав нам цю шкуру? Мовляв, ось вам левина шкура, аби ви навели тут лад, бо самому мені пач ніколи. От сам ти, ти хоч коли-небудь бачив його на власні очі, га? Не бачив? А ж бо й вона. Тільки він мовив, як серед ясного неба гримнув грім, та під ногами здригнулася земля, ніби стався невеликий землетрус, від якого обидві тваринки, як стояли, так і впали до лілиць носом у землю. «Ось, ось!» – видихнув перелякано верть, коли до нього повернулася здатність мовити, й слово. «Ось, це знак, це попередження, аби ми не робили турниць. Нужбо, нужбо бо, скидай із мене цю шкуру, худко!» «А от і ні!» Мов, нічого і не трапилося, відповів круть І навіть руки заховав за спину Мав мавпою, та, віддаючи йому належне Він і дійсно кумекав швидше за віслючка. «Це дійсно знак, але не той, що ти гадаєш А зовсім інший знак Я що хотів сказати? Я саме загадав Якщо аслан існує – та якщо він воліє, аби ми виконали його волю, то нехай подай знак, щось на кшталт грому серед ясного неба або невеличкого землетрусу. І що? Тільки-но ну, я встиг подумати і саме розтулив рота, аби проказати те в голос. І так воно і сталося. Відтепер зворотнього шляху у тебе, друже, немає. Тому... Припиняй сперечатися і роби, що тобі кажуть Оде ви бачили віслюка, який би розумівся на знаках? Ха -ха, тим паче знаках згори Дякую, друзі, за те, що прослухали перший розділ чудової книги Клайва Стейплса Льюіса «Остання битва» Сподіваюсь, ви залишите у коментарях ваше враження від початку цієї історії. Ну і, звичайно ж, з нетерпінням чекаємо на продовження. А ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.